Pristup u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog. Vladara dana sudnjeg, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Puti nas napravi put. Na put oni kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Krava u ime Allaha milostivog samilostnog, Elif, La, mi. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji ona i svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar na pravi put ukazati I oni će ono što žele ostvariti. Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno, pominjao ih ti ili ih neopominjao, oni neće vjerovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove. A pred očima njihovim je koprena, njih čeka patnja golema. Ima ľudii koji govore, vjerujemo v Allaha i u onaj svijet, a oni niso vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava, ni čeka bolna patnja za to što lažu. Kad im se kaže, ne remetite red na zemlji, odgovaraju, mi samo red uspostavljamo, zar, a u istinu oni ne reciju ali ne opažaju. Kad im se kaže vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju. Zar da vjerujemo u ono što bezumni vjeruju, a u istinu oni su bezumni, ali ne znaju. Kada susretnu one koji vjeruju govore, vjerujemo, a čim ostanu na nasamu sa šeitanima svojim govore, mi smo s vama, mi se samo rugamo. Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvo lutaju umjesto pravim. Oni su krenuli krivim putem. Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit i oni ne znaju šta rade. Slični su onima koji potpale vatru i kad ona osvjetlije njih u okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide. Bluhi, nijemi i slijepi su nikako da se osvijeste ili oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku sred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti a nevjernici ne mogu umaći Allahu i munja samo što ih ne zaslijepi kad godim ona bljasne oni pođu a čim utonu mrak stanu a da Allah hoće Moga bi im oduzeti sluh i vid, jer Allah zaista sve može. O ljudi, klanjajte se gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali, koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spuštao kišu i čini da s njom rastu plodovi hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu u ravnim, A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru slično objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatri za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obradu i dženeckim bašćama kroz koje će rijeke teči. Svaki put kad im se iz njih da kakav plod, reči. ovo smo i prije a bit će im damani samo njima slični. U njima čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto si čušnije od nje. Oni koji vjeruju, Da oni znaju da je to istina od gospodara njihova, a oni koji ne vjeruju govore šta to Allah hoće sovim primirom. on mnoge u zabludi ostavlja, a mnoge ima na pravi put ukazuje, ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike. Koji krše večvrstopih većenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave nered na zemlji. Oni će nas stradati. Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao, On će zatim učiniti da pomrete i poslije će vas oživjeti, a on onda ćete se njemu vratiti. On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio. On sve zna kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjestnika postaviti oni rekoše začeti namjesnik biti ona i koji će na njoj nareći i krv proljevati a mi tebe veličamo i hvalimo i moji kako tebi dolikuješ što jemo on reče ja znam ono što vi ne znate i poučio on Adama nazivima svih stvari a onda ih pred melekima i reče Kážete mi názive njihove, ako istinu govoríte. Hvala, nech si, rekoše oni. My známe samo ono, čemu si nás poučil. Ty si sveznajučí i můdří. O, Ademe, reče on. Káži jim ty názive njihove. I když im on za njihove názive, Allah reče. Zároveň jsem řekl, to samo já znám tajny nebésa i zemlě. I da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. A kad reko smo Melekima, poklonite se Ademu. Oni se pokloniše, ali i bliz ne htjede, on se uzoholi i postane nevjernik. I mi reko smo, o Ademe, živite ti i žena tvoja u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete. Ali se ovom drvetu ne približujte, pa da sami sebi nepravdu nanesete. I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Si iđite, reko smo mi. Jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti. I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanja. On je milostiv. Mi reko smo, silazite iz njega svi. Od vam u putstvo dalaziti i oni koji putstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati, ni začim čim neće tugovati. A oni koji ne budu vjerovali i knjige naše budu uporicali, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. O sinovi Srailovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario, I ispunite zavijet koji ste mi dali. Ispunit ću ja svoji koji sam vama dao. I samo se mene bojite. Vjerujte ono što objavljujem. Čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate. I ne budite prvi koji u to neće vjerovati. I ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. I samo se mene bojite. I istinu s neistinom ne miješajte. I istinu svjesno ne tajite. Molitvu obavljajte. I zeka dajte, i zajedno s onima koji molitvu obavljaju, i vi obavljajte. Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pritome sebe zaboravljate vi koji knjigu učite, zar se opametiti nećete? Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim poslušnijima, koji su uvjerini da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti, O, sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći. I kada smo vas otvara faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili, Mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali, a to vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašeg. I kad smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude na vaše potopili. I kada smo Musa u četrdeset noći i obećanje ispunjavali, vi ste u njegovu odsustvu sami sebi čineći nepravdu tele obožavati počeli. Zatim smo vam I je toga oprostili da biste zahvalni bili i kada smo Musa u knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli i kada je Musa rekao narodu svome O narode moji, prihvativši tele vi ste samo sebi nepravdu učinili zato se stvoritelju svome pokajte i između vas prestupnike smrć ukaznite, to je bolje za vas kod stvoritelja vašeg on će vam oprostiti, on prima pokajanje i on je milostiv. I kada ste uglas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, monja vas je ošinula, vidjeli ste, zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili i mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, imanu i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela kojima vas obskrbljujemo, a oni nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. Kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapi upognuti glava uđite i recite, oprosti. Oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više. Onda su oni koji su bili neprevedni zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na one koji su bili neprevedni s neba kaznu spustili zato što nisu poslušali. I kada je Musa za narod svoj vodu molio, mi smo rekli, udari štapom svojim po i iz nje je 12 vrela, provrelo. I svako obratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo, jedite i pijite Allahove darove, I ne činite zlo po zemlji, ne red praveći. I kada ste rekli, o Musa, mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti, zato zamoli u naše ime gospodara svoga, da nam podari od onoga što zemlja rađa, povrća i krastavica i pšenice i leće i luka crvenog, oni rekao, zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Idite u grad. Imaćete ono što tražite i poniženje i bjeda na njih padoše i Allahu u srđbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili. One koji su vjerovali pa i one koji su bili jevreji i kršćani i sabici, one koji su u Allaha i svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. I kada smo od vas zavjet uzeli i bardo do iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka je na umu ono što je u knjizi, da vi bili bogobojazni. Vi ste poslije toga odustali, i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, u istinu biste stradali. Vama je poznat ono što se dogodilo ima od vas koji su se u subotu ogriješili, kao i to da smo i rekli budite majmuni prezrani. Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha. A kada je Musa rekao narodu svome Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Oni upitaše, zbijaš li ti to s nama šalu? Ne mi Allah da budem neznalica, reče on. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovor on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi pa izvršite to što se od vas traži. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On poručuje, odgovori on, da ta krava treba da bude jar korumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakva još treba da bude, jer... Nama krave izgledaju slične, a mi nju ako Allah tjedne sigurno pronaći. On poručuje, reče on, da krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba da bude bez mane i kakva biljega. E sad si kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli, udarite ga jednim njeznim dijelom. je to tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze svoje da biste shvatili. Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa. A ima kamenja iz kojeg rijeke izbijaju. A ima zaista i kamenja koje puca iz kojeg voda izlazi a ima ga doista, i koje se od straha pred Allahom ruši, a Allah motri na ono što radite. Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati? A neki među njima su Allahove riječi slušali, pa su i, pošto su ih shvatili svjesno izvrnuli, kad sretnu vjernike, oni govori, vjerujemo. A čim se o same jedni s drugima kažu, Začete im ono onome što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz proti vas, pred gospodarom vašim. Zar se nećete opametiti? A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što kriju i ono što pokazuju? Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego samo za gatke. I oni se samo domišljaju. A teško onima koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim govore, evo, ovo je od Allaha da bi zato to korist neznatno izvukli i teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju. Oni govore, vatna će nas doticati samo neko vrijeme, reci, da li ste o tome dobili od Allaha obećanje, jer Allah će sigurno ispuniti obećanje svoje ili na Allaha iznosite ono što ne znate, a nije tako. Oni koji budu zločinili i grijesi njihovi budu sa svih strana stigli. Oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti. I kada smo od sinova Israilovi zavet uzeli, da ćete se jedino Allahu klanjati i roditeljima i bližnjima, i siro čadi i siromasima dobročinjstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti, molitvo obavljati, i milostinju davati. I vi ste se poslije izuze vas malo, izopačili i zavjet iznevjeli. I kada smo od vas zavjet uzeli da krvi jedni drugima nećete proljevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti, vi priznajete da je tako i svjedoci ste. Vi ipak jedni drugi ubijate, a pojedine od vas iz zavičaja njihova izgonite, pomažući jedan drugom protiv njih, čineći grijeh i nasilje. A ako on kao sužni dođu, vi odkupljujete, a zabranjeno vam je da ih izgonite. Kako to da u jedan dio knjige vjerujete, a drugi odbacujete? Onoga od vas koji čini tako stičit će na ovom svijetu poniženje, a na sudnijem danu bit će stavljen na muke najteže, a Allah motri na ono što radite. To su oni koji su život na ovom svijetu pretpostavili, onom na onom svijetu. Zato im se patnja neće olakšati, niti će im iku u pomoć priteći. I mi smo Musa u knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isa u sinu Merjeminu očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utirali, a drugi ubili. Oni govore, naša su sveca okorjela, a nije tako. Nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova i zato je vrlo malo njih koji vjeruju. A kada im knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinitu knjigu koju imaju oni. A još ranije su pomoć protiv mnogo božaca I kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju i nekazato zato stigne nevjernike Allahovo prokledstvo. I jadno je to zašto su se prodali, da ne vjeruju u ono što Allah objavlje. Samo iz zlobe što Allah odobrote obrote svoje šalje objavu onome kome on hoće od robova svojih. I navukli su na sebe gnjeju za gnjevom, a nevjernike čeka na patnja. A kada im se kaže vjerujte u ono što Allah objavljuje, oni odgovaraju mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje. A to je istina koja potvrđuje da je to ono što oni imaju u reci. Pa zašto stajoš davno neke Allahove vjerovjesnike ubili ako ste vjernici bili? I Mousa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste ipak u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći tele prihvatili. I kada smo od vas vaš zavit primili i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Oni su odgovorili, čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Reci, ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi, ako ste uopće vjernici. Reci, ako je u Allaha džene to siguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite. A neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine, a Allah dobro zna nevjernike, i nađi ćeš sigurno, da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogo božaca. Svaki bi volio da poživi hiljadu godina, mada ga to, i kad bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Reci, ko je neprijatelj Žibrilu, a on Allahovom voljom tebi stavlja na srce Kur'an, koji potvrđuje da su i priješnije objave istinite, kao put okaz. I radosnu vijest vjernicima koje neprijatelj Allahu i Melekima njegovim I poslanicima njegovim I Džibrilu i Mikalu Pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju A mi tebi jasne dokaze objavljujemo I jedino nevjernici u njih neće da vjeruju Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu Neki od njih je odbac jer ih većina nevjeruje? kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju, mnogi od onih kojima je knjiga dana za leđa svoj Allahu u knjigu odbaciju, kao da ne znaju. I povode se za onim što su šeitani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik. Šeitani su nevjernici, učeći ljude vrađbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harut ima Harut u Babilonu. A ni dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti. Ali nisu mogli ti ime nikome bez Allahove volje naučiti. Učili su ono što će im naučiti i očeka nikakve koristi neće imati. Iako su znali da ona i koji tom vještinom vlada Neće nikakve sreće na onom svijetu imati, a doista je jadno ono zašto su se prodali, kad bi samo znali. A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kad bi samo znali. O vjernici, ne služite se riječima rajina, nego recite unzorna i slušajte, a nevjernike bolna patnja čeka. Ne vole oni koji ne vjeruju, ni sljedvinici knjige, ni mnogo mnogobožci, da se vama od gospodara vašeg bilo kako dobro objavi. A Allah milo svoju daruje kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar. Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Zar ti ne znaš da je samo Allahuva vlast i na nebesima i na zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača nemate. Zar da tražite od svoga poslanika kao što su prije tražili od Musa, ako ko vjerovanju pretpostavi nevjerovanje s pravoga puta zalutao je. Mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike izlične zlobe svoje, iako im je istina poznata ali Vi oprostite i preko toga pređite dok Allah svoju odluku ne donese. Allah zaista sve može. I molitvu obavljajte. I zeka dajte. A za dobro koje za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite. Oni govore da će u džennetu ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. To su puste, želje njihove, ti reci, Dokaz Do svoj daj tako je istina to što govorite, a nije tako. Onoga ako se bude Allahu pokoravao i ustao dobra djela činio, toga čeka nagrada kod gospodara njegova. Takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati. Jevreji govore, kršćani nisu na pravom putu, a kršćani vele, jevreji nisu na pravom putu, a oni čitaju knjigu. Tako, slično kao oni govore i oni koji ne znaju, Allah će im na sudnjem danu presuditi onome u čemu se oni ne slažu. Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da su u Allahovim hramovima ime njegovo spominje i koji radi na tome da su oni poruše, takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku. Allahov je istok i zapad. Kuda god se okrenete, pa tamo je Allah strana, Allah je zaista neizmjerno dobar i On sve zna. Nevjernici govore, Allah je uzeo sebi dijete, havalje neka je On naprotiv. Njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji, njemu se sve pokorava. On je stvoritelj nebesa i zemlje i kada nešto odluči, zato samo rekne budi i ono bude a oni koji ne znaju govore, trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam kakvo čudo dođe. Tako su gotovo istim riječima govorili oni i prije njih. Srca su im slična. A mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju. Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radostne vijesti i opomenu doneseš. I ti nećeš biti pitan za one koji će biti u džehendemu. Nije vreje, Ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu reci, Allahov put je jedini pravi put. Ako bi se ti poveo za željama njihovim nakon objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti. Neki od sljedbenika knjige čitaju onako kako je objavljena. Oni u nju vjeruju. A na nastradaće sigurno oni koji u nju ne vjeruju, O, sinovi Srajlovi, sjetite se milosti moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. I bojte se dana kada niko niza koga neće moći ništa učiniti, kad se od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći. A kada je Ibrahima, gospodar njegov, s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao Učinit da ti budeš ljudima u vjeri uzor I neke moje potomke zamoli on Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kazao on I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima Nekava mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor I za koga ćete molitvu obavljati I Ibrahimu i Ismailu smo naredili Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili koji budu tu boravili koji budu molitvu obavljali. A kada je Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snad i plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet. On je rekao, onome koji ne bude vjerovao da ću da neke vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. I su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili, Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš nekude odan tebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostno si. Gospodaru naš, pošalji im poslanika jednog od njih koji će im ajete tvoje kazivati i knjige ih i mudrosti učiti i očistiti jer ti si u istinu silan i mudar vjeru Ibrahimovu izbjegavao samo onaj koji ne drži do sebe a mi smo njega na ovom svijetu odabrali i na onom će biti među dobrima kada mu je gospodar njegov rekao budi poslušan oni odgovorio ja sam poslušan gospodaru svijeta Ibrahim ostavi u amanet to sinovima svojim, a i Jakub. Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drugčije nego kao muslimani. Vi niste bili prisutni kada je Jakub u smrtni čas došao i kada je sinove svoju pitao, kome ćete se poslije mene klanjati? Klanjat ćemo se, odgovorili su, Bogu tvojome, Bogu tvoj predaka, Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Bogu jednome i mi se njemu pokoravamo. Taj narod je bio i nestao. Njega čeka ono što je zaslužio. I vaš će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Oni govore, budite jevreji, odnosno kršćani, bit ćete na pravom putu, tireci ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao Oni nije nikoga Allah ram ranom Recite, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo. Paha. Ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na pravom suputu. A ako glave okrenu, oni su onda samo i nađije. I Allah će te sigurno od je zaštititi jer on sve čuje i zna. Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo njemu klanjamo, reci. Zar se s nama o Allahu raspravljate kad je on i naš i vaš gospodar? Nama, naša djela. Avama vaša djela, a samomu mi iskreno ispovjehdamo vjeru. Kako govorite, i Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili jevreji, odnosno kršćani. Reci, znate bolje vi ili Allah? Zar je ko gori od onoga koji iskriva istinu, znajući da je od a Allah motri na ono što radite? Taj narod je bio i nestao. Njega čeka ono što je zaslužio. I vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što soni oni radili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.